És ugye, um, ugye a, téma, a téma a dicsőítés, az imádat. És, um, és ugye Jani, Jani bátorított minket arra, hogy, hogy, um, hogy amikor akár egy gyülekezetben, akár, akár csak otthon ugye kifejezzük, akarjuk fejezni a, az Isten felé a, az imádatunkat, a dicséretünket, akkor legyünk bátrak. Um, csak így... Csak így ki lehet ereszteni, fel lehet, emel, fel lehet emelni a kezünket, és, és valóban, tehát így nem kell, nem kell ebbe görcsölni, tehát beletehetjük a, azt, a, azt a mait, azt, a, azt a mi, amit szeretünk, amit élvezünk, és, és az a nagyon, nagyon jó bátorítás volt, én nagyon jó volt ezt hallani, nagyon jó volt ebben bátorodni, hogy, és tök jó volt, hogy, hogy ti is most már így, így akár ebben a dicsőítésben és többen így bátran felemeltétek a kezeteket és jó, jó így áttörni ezeken a, ezeken a félelmeken ezeken a, ezeken a görcsökön néha amik úgy, úgy megfognak is néha úgy, úgy tartanak minket és, és néha annyira, annyira fogságban tud tartani az a kis félelem, hogy jaj mit mondanak hogy így, hogy így um, egy idő után már itt kimagyarázzuk és már, már úgy el is siklunk felette, már úgy, úgy nem, nem csináljuk végig azt a harcot, hogy de nem, én azért is ott akarok lenni a többiekkel, és fel akarom tenni a kezemet. Igen, én is ott akarok lenni a többiekkel, és ki akarom ereszteni a hangomat, és, és nagyon jó végigharcolni ezt a harcot, és igazán felszabadulni az Isten előtt erre a dicséretre. Hiszen, hiszen mindannyian megéljük ezt, a, ott van a szívünkben ez a, ez a vágy, ott van bennünk ez a, ez a én akarom Jézust dicsérni, akarom őt imádni. És nagyon jó, amikor úgy szabadon ki tudjuk ezt fejezni, ki tudjuk ezt engedni magunkból. Na de amiről én szeretnék beszélni, az, az, um, az inkább az a része, ami, ami, ami ott a szívben zajlik. Inkább az a része, ami, ami ott belül van. Ugye nagyon jó ez a, ez a külső kifejezés. De ugye ezt tudjuk mindannyian, hogy ott van mögötte egy szív, ott van mögötte egy, egy vágy. És hogy ez a vágy, ez, ez, ez hogyan születik meg egy ember szívében. Ehhez, ehhez választottam ezt a, ezt a történetet, János Evangéliumok a negyedik fejezetében, ami van. És, és ugye, hogy mi köze van az imádathoz. Az, hogyha a végére ugrunk, az én részőnök a történetünknek a végére, ott a 4. fejezet 24. verse ezt mondja az Isten lélek, és aki imádja őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Ugye Jézus találkozik egy asszonnyal, és a beszélgetésüknek a vége felé egy ilyen mondat elhangzik. De hogyan is jutottak ide? Hogy, hogy feljött egy ilyen téma? Miért, miért mond el Jézus ezt ennek az asszonynak? Ezt nézzük meg együtt végig, és itt um, kezdjük el az első verstől, és csináljunk egy utazást, egy, egy kis... Nézzük meg ezt a folyamatot, hogy, hogy, hogy ott van Jézus, és ilyeket magyaráz ennek a nőnek, és ez a nőt felfogja, meg is éli. Um, el tudunk mi is jutni Jézussal egy ilyen pontra, amikor Jézus mond nekünk, mi megértjük és, és csináljuk. És, és tehát, mi, tudunk mi is igazságban és lélekben, tudjuk Istent imádni igazságban és lélekben. Ez nekünk is szól. Nézzük meg, hogy hogyan jutott, jutott ehhez a ponthoz ez a, ez a nő. Az első hat verset olvasom. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok, meghallották, hogy ő több, több tanítványt szerez, és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhotta Júdát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie. És így jutott el Samári egyik városához, amelynek sikár volt a neve, és közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az időtél felé járt. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus elhagyja Judeát, és egyszerűen azért, mert egyfajta ellenállás, egyfajta rossz indulatokat hozott ki a vallásos emberekből. Ugye ott volt Jézus, aki, aki hatással volt emberekre, hatással volt a, a, a bűnösökre, és ők egyszerűen követni akarták őt, egyszerűen ott voltak a nyomában, hallgatni akarták a tanításait, és ugye ez egyfajta irítséget, és rossz indulatokat hozott ki a vallásos vezetőkből. Azokból a kemény vallásos vezetőkből, akik, akik ugye az embereket kárhoztatáson keresztül fogságban tartották. És Jézus, és ezeket az embereket kezdte felszabadítani, és ezek az embereket egyszerűen elkezdték követni Jézust. És ugye, tehát ezek a rossz indulatok feljöttek, és uh, Jézus eldöntötte, hogy nincs még itt az ideje, hogy én, hogy én ezekkel, ezekkel a um, ellenállásokkal így szembesüljek, hogy ez a, ez a dolog... Tehát nem volt még ideje uh, annak, hogy elfogják, hogy Keresztre és ezért Jézus elindul, elmegy Judából, és megy Galileába. Ugye Júdea délen van, de ugye, hogyha már láttál, Izrael ott van, gyönyörű, ott van Izrael térképen, és ugye Júdea ott van délen, Galilea ott van éjszakon, majd ö, óra után ide megnézheted, és pont közöttük ott van Szamária. Ugye, pont köztük van. Tehát Jézus elindul, hogy délről felmenjen egész, egészen éjszakra, és ugye közte ott volt, útba volt, úgymondván, Szamária. És ugye azt olvastuk, hogy neki át kellett mennie Szamárián. És ugye, nyilvánvalóan, ugye ezt nem azért írja az Ige, mert, mert nem lett volna más út. Mert ugye abban az időben. Három útvonal volt, ami, ami délről, ugye Judeából, galileába e, vitt. Az egyik ugye tengerparton ment, ugye az úgy mondanám balról kikerülte Szamáriát, és e, másik ugye jobbról kikerülte, e, és ugye a harmadik az egyenesen Szamárián keresztül volt, az volt, az volt ugye a legrövidebb út. És azt olvasjuk hogy Jézus ezt a harmadikat választotta, hogy ő egyenesen ő föl akar menni, át akar menni Samárián. És, és ugye ezt sem választotta azért, mert sietett volna, hogy minél gyorsabban Galiléába menjek, hanem ugye azért választotta, mert volt ott egy fontos találkája. Volt ott, egy, volt ott valaki, akivel találkoznia kellett. Egy nővel, konkrétan egy nővel. El is tudom képzelni, hogy Jézus eget fel kell, és azt mondja, hogy ez az a nap. Ma fogok vele találkozni. Srácok, ma át kell mennünk Szamárián. Srácok, képzelni, a tanítványok ezen meglepődtek. Mi van? Hát akarsz menni az országon? Hát nem kerüljük ki? Balról vagy jobbról? Nem, srácok. Ma át kell mennünk. És ugye, miért is, miért is lepődhettek meg? Mert ugye E, Szamária területén e, keverék nép élt. E, Krisztus előtt e, körülbelül 700-ban e, az asszírok elfoglalták e, ugye, Izraelt, e, legalábbis az északi részét, és e, nagyon sok zsidót fogságba vittek. Egy csomó embert elvittek, és a helyükre betelepítettek más pogány népeket, akár asszírokat is. És um, később viszont néhány zsidót visszatelepítettek, mert hogy szükség volt arra, hogy a, ugye az újonnan betelepített embereket meg kellett tanítani arra, hogy a, hogy a helyi isteneket hogyan kell imádni. Ugye abban az időben úgy gondolkodtak, hogy minden területnek, vagy minden országnak megvan a maga istene, és ugye ők meg akarták tanulni, hogy a, a, az ottani, ugye annak az országnak az Istenét hogy kell imádni. És akkor visszahoztak néhány zsidót, akik ugye megtanították ugye, nekik a Mózes törvényét és, és, és, a, és a többi dolgot. És, de ebből ugye egyfajta keveredés jött létre, ugye pogányok zsidókkal. Mert azért baj, ugye, mert Mózes törvény ezt megtiltotta, ugye a zsidóknak, hogy, hogy ők ne keveredjenek. Hogy ugye zsidó fiú, zsidó lányt vegyen, vegyen feleségül. És, és mivel, hogy ők mégis megtették, ezért ugye a tiszta zsidók, akik nem voltak ugye, nem voltak itt keverve, az ő szemükben, ugye, a szamáriai tisztátalanok voltak. Ugye, nem vagytok tiszta, tiszta zsidó nép, nem vagytok tiszta Isten népe, ezért tisztátalannak vélték őket, és így ilyen vallásos, ilyen ortodox, zsidó, ilyen rabbi. Ő sohasem ment át Szamárján. Mindig kikerülte. Ugye sokkal hosszabb volt az út, többet tartott, ugye, de nem számít, ő nem ment át azon a tisztátalan országon, azon a tisztátalan néppel ő nem találkozott. Ugye? És kikerült el. És ezért gondolom, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy át kell mennünk az országon. Mi van? Te rabiként? Hát tisztátalannál válsz. El fogod veszíteni a követőidet. Ezt nem teheted meg. A zsidó nép nem fog téged többé követni, hogyha, hogyha ilyet csinálsz. Ugye? Felmerültek ezek a kérdések. Um, de Jézusnak egy fontos találkozása volt. Volt ott valaki, aki, aki, aki rá várt, akivel találkoznia kellett. A 7. verstől, 9. Így, egy, ö, egy szamáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai, tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A szamáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én szamáriai vagyok? mert a zsidók nem érintkeztek a szamáriaiakkal. Ugye jön egy asszony, és, és Jézus megszólítja. És azt mondja, hogy, hogy kérlek adjál inni, adjál vizet nekem. Szomjas vagyok, megszomjasztam, kérlek adnál nekem egy vödörvizet. <gül> és, és ugye ez az az, hogy meglepődik ezen, de miért lepődött meg, miért furcsa? Ugye az egyik ok hangzott, ugye a a zsidó, zsidókkal nem érintkeztek, ami azt jelenti, hogy nem is beszélgettek. Tehát euh, még hogyha a férfi férfival sem ült le, hogy na dumájunk, hogy megy itt nálatok, az elmesélem, hogy megy itt nálunk, egyszerűen nem érintkeztek, nem beszélgettek, teljesen idegenültek egymástól. Tehát ez volt az egyik oka, amiért ő meglepődik, hogy ha, ja, te hozzám beszélsz. A másik ugye furcsa dolog az volt, hogy abban az időben a férfiak nem beszélgettek nőkkel nyilvános helyeken. Ugye voltak olyan, annyira kemény ortodox zsidók is, akik a saját feleségükkel sem beszéltek nyilvános helyen. Tehát annyira... Annyira komolyan vették ezt az egészet. Tehát az, hogy látnál, hogy, hogy az utcán beszélgeted nő, egy férfival, az, az több fura lenne. Az. Úgy, e, és ugye Jézus mégis ott van egy férfiként, és megszólít egy nőt. Kérlek, adjál nekem inni. Tehát ez volt a második furcsa dolog. A harmadik furcsa dolog az az, hogy zsidó semmit sem kértett szamáriaitól, mert bármit, amit kapott, az tisztátalan volt. Ugye, akár vizet, akár, akár kaját, akár ruhát, tehát bármi, ami, amit kapott, az az őszemében tisztátalan volt. És Jézus kér vizet, adj nekem vizet, én mi akarok. Ugye? Tehát Jézus itt kapásból három szokatlan dolgot csinál, három olyan falat rombol le, ami évtizedek óta oda, oda, ugye keményen ott állt zsidók és szamáriajok között, nők és férfiak között. És ugye nem csoda, hogy ez a azt mondja, hogy ez hogy-hogy. Ezek teljesen szokatlan dolgok nekem. Ez teljesen a, ugye, a figyelmét elkapta. Ö, ugye persze mindezek, amikről beszélek, ezek a falak, amik, amik ugye itt álltak, ugye, arról tanúskodnak, hogy, ugye, hogy a zsidó nép mennyire megkeményedett. Mennyire Um, mennyire szomorú azt látni, hogy, hogy, hogy, hogy így, így tekintettek más emberekre, így viszonyultak másokhoz. Pedig ők az igazság birtokosai voltak. Ugye a zsidó nép nem egy olyan nép, aki akik kitaláltak maguknak valamilyen fura istent, és azt imádták, hanem ők az igaz istent. Ugyanazt az Istent, akit mi imádunk. Azt az Istent ismerték. És annak az Istennek a, a, a szavai, az írásai ott voltak a kezükben. És mégis ennek ellenére e, Istennek a szívét végképp nem ismerték. Ismerték az igazságot, de Istennek a szívét, Istennek a szeretetét végképp nem ismerték. És erre majd visszatérünk, még, még a végén, mert Jézus ad nekünk választ erre. Hogy mi, mi hogyan tudjuk magunkat ettől a veszétől megóvni. Hogy ugye ott a kezedben tartod az igazságot. Ott van, Isten szava a kezedben. De mégis mi ugyanúgy megkeményedhetünk, ahogy a zsidó nép keményedett meg. Van itt még egy érdekes információ, ugye ez a nő dél körül jött. Ugye 12 óra, ugye? E, ez azért furcsa, mert, a, mert abban az időben a nők, ugye, e, hogy elkerüljék a tűzölnapot, ugye reggelenként jártak vízért. Fogták a nagy korsókat, meg nem tudom miket, és jöttek a kúthoz, és ugye együtt jöttek, beszélgettek, plecsisztek egy kicsit ott a kútnál, az volt a kis e, meeting helyük. Ott beszélték meg a legfrissebb sztorikat, és, és ugye mindig együtt jártak, és, és több jobb volt. De ez a nő, ez délbe jön, amikor nincs ott senki, és ugye ez elárulja nekünk azt, hogy ugye, és később a történetből ugye megtudjuk, hogy egy elkölcstelen nő volt. Öt férje volt, mind az elvált, és egy hatodikkal élt, aki nem is, nem is volt a férje. És ugye valószínűleg ez a hír elterjedt róla. Ah, ott, a, ah, ott, az a, ott az a ott az a nő, aki, aki pasizik, és, ah. és ugye valószínűleg egy idő után így belefáradt ezekben, a, ezekben az ítélkező tekintetekben. Azt mondta, hogy hát, tudod mit, inkább megyek a tűző napon. Az kevésbé Kevésbé bát, vagy kevésbé fáj, mint azok a szúró, ítélkező tekintetek. És, és ezért délbe jön, és egyedül jön. Ugye egy fontos dolog, amit le kell figyelnünk, az az, hogy elhangzik az első megszólítás. A, a, a nő úgy szólítja meg itt Jézust először, hogy te zsidó. Ugye ez egy kicsit nyers. <gül> egy kicsit távolságtartó. Ugye részből érthető azért, mert ugye a zsidók sem voltak nagyon kedvesek a szamáriaiakkal. Ezért ugye ő is azért tartotta a távolságot. De ugyanakkor azt is látjuk, hogy valószínűleg eléggé sérült volt a férfiak miatt. És ugye Jézusban egy férfit látott. És ugye ez a kis nyers, távolságtartó megszólítás. Ezt látjuk elsőnek. Folytatásban 10. verstől. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, ad innam, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, uram, merítő edényed sén, csak út ismét honnan vennéd az élő vizet. Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, Fiai és jószágai is? Ugye Jézusnak a, a jó kis stílusa. Rögtön így a lelki dolgokra tereli a beszélgetést. Ugye, ha ismered ezek a harmadik fejezetben lévő történetet, ugye Nikodémussal beszél, Nikodémus jön, hogy jaj, te nagy tanító vagy, és Jézus rögtön azt mondja neki, hogy ha nem szület szója nem akkor nem isze nem menjek országába. Idő. Egy kicsit mi van? Uh, még nem is köszöntél is, mert mindjárt vágott hozzám. És Jézus ugye nem hobozik. Ő, ő ott van, tudja, hogy ez a nő milyen állapotban van, tudja, hogy mit kell hallania, és, és rögtön tereli a beszélgetés lelki dolgokra. És érdekes, hogy két dolgot mond. Ugye, ha ismernéd az ajándékot, és uh, ha ismernéd az ajándékozót. Ugye, ha ismernéd azt, amit, amit kaphatnál, és hogy kitől kaphatnád, e, akkor kérnél. Akkor kérnél. És nagyon fontos, hogy ezt a, ezt, nagyon tetszik, hogy ezt a két dolgot így egyszerre mondja. Mert, mert sokan próbálják ezt elválasztani. Sokan próbálnak egy, egy választó vonalat tenni az ajándék és az ajándékozó közé. De az igazság az hogy, az, hogy nem elég az ajándék, ha azzal, csak azzal akarom csillapítani a szomjamat. Nem elég azt mondani, hogy tudod, miért nekem elég, hogyha, hogyha csak megkapom azt, amire vágyok. Istent hagyjuk ki. Ez a személyes kapcsolat, ez, ez nekem nem kell. Csak kérem az áldást, Istenre nincs szükségem. Csak add meg nekem az ajándékot, az ajándékozó nem érdekel. Ugye? Az ilyen hozzáállás, az ilyen gondolkodás um, sohasem lehet teljesen csillapítani a szomjat. Mert a, a, a szomjunk az sokkal mélyebb mint, mint azok a vágyak, amik, amik időnként elkapják a szívünket. Mert mi nem cuccokra, cuccokra lettünk teremtve. Nem arra lettünk teremtve, hogy, hogy elhalmozzanak minket ajándékokkal, hanem az Isten való személyes kapcsolatra lettünk teremtve. Nem elég az ajándék ahhoz, hogy a szomjunkat uh, csillapítani tudjuk hanem szükségünk van az ajándékozóra is. És Jézus azt mondja, hogy ha ismernéd az ajándékot, amit akarok neked adni, és ha ismernél engem, aki az ajándékot adja, akkor, akkor te kérnél tőlem. És szükséges, és ne válasszátok el ezt a te soha. Nagyon sokan, ugye, csak az ajándékokat keresik, nagyon sokan az áldásokat akarják. Megkapják, és nem elég. Mennek tovább, és még több ajándékot akarnak. Megkapják, és nem elég. Mennek tovább. És erről szól az életük, csak halmozzák az ajándékokat. Közben ott van végig az ajándékozó. Ott van végig az, aki, aki, aki az életnek a forrása. Ugye érdekes, hogy ugye Jézus ugye rögtön a, ugye a lelki dolgokról beszél, és, és ez az asszony ez, ilyen testi dolgokkal próbálja értelmezni. Ugye, e, ha tudnád, akkor tőlem kérnél, és én adnék neked, a, mi? A edényed sincs, és, és te nagyobb vagy Jákobnál, és ugye Jézus lelki dolgokról beszél, ő még így próbálja összerakni a képet, hogy most, most ez hogyan? Ugye nincs edényed, és ugye így próbálja értelmezni ezeket a dolgokat, és Uh, ami viszont nagyon tetszik ebben az egészben, hogy uh, még ha nem is élti, de, de próbálkozik. Nem is teljesen, nincs teljesen tisztában azzal, hogy miről is beszél Jézus, de, de nem fordul el is, azt mondja, hogy miről beszélsz, ő visszahadarászol, felét se értem annak, amit beszélsz, jóval népszer, hagyjál békén, én merítek magamnak vizet, és megyek haza. Mert megtehette volna ezt is. De nem. Így, így felteszi a kérdéseket, és lehet, hogy butának hangzanak a kérdések, de ő felteszi. És tudod, ez, ez egy, ez egy nagyon, nagyon fontos hozzáállás, nagyon jó szív, hogy Uram, nem értem. Kérlek, magyarázd meg nekem. Nekem ez így jön le. Jól értem? Vagy, vagy hol, hol, hol gondolkodok rosszul? Kérlek, mutasd meg nekem. Magyarázd meg nekem. És Jézus türelmesen tovább mondja neki, türelmesen ott van, és beszél vele, és nem mondja azt, hogy tudod, mint te, felejtsük el, úgy csak fogod megérteni. Ez túl magas neked. Nem. Jézus ott van, és, és türelmesen magyarázza neki, és türel, türelmesen beszél hozzá. Ugye Isten nem, nem akar titokzatoskodni velünk, hanem szólni akar hozzánk. Meg akarja velünk értetni azokat a legmélyebb lelki dolgokat is. Ugye? Sok olyan téma van a Bibliában, amitől amit lehet, hogy most így még kaparod a fejed, hogy ez hogy van. De egyre bátorítalak, hogy ne add fel. Ne add fel. kérdez, Menj utána. Jézus akar szólni hozzád, meg akarja veled értetni mindazt, ami, ami, ami az igében van. Ugye, ő lelki dolgokról beszél, de mi nem mindig értjük. De ne hagyjuk abba, mert ő, mert ő szólni akar. Ugye a nő azt kérdezi, hogy te vajon nagyobb vagy Jákobnál? Ugye így érdekli őt Jézus. Ki vagy te? Te nagyobb vagy Jákobnál? És ugye meg akarja őt ismerni. És ugye érdekes lenne, hogyha Jézus válaszolna erre. Jákob Jézus, ugye egyszer birkóztunk, győztem. A birkózásban biztosan nagyobb vagyok. Ugye ismered Jákobot? Vár csak, amikor megismert engem lát csak, amikor, amikor majd amikor megérted, hogy ki vagyok én valójában. És ugye meg is fogja érteni, ugye a fejezet végére látni fogjuk, hogy valóban leesik neki, megérti, ugye, de miért? Mert keresi, mert meg akarja érteni, mert meg akarja ismerni. Van egy, egy srác, akivel, akivel találkozgatok mostanában, és így, és így már nagyon hosszú ideje jár így, így gyűlünk be, de, de nagyon sokszor azt, azt mondja, hogy hát én nem értem, hogy ti hogy tudjátok ezt. Én nekem én valahogy nem tudom felfogni így Isten létezését. Én, nekem ez így annyira magas, és ti annyira oda, oda, száll, oda vattok számva, és olyan nagy hitetek van, és, és én, én annyira szeretnék ide eljutni. És így, ahogy mesélte ezt, de nekem nem megy ez, de Én nem, nem, nem tudok oda eljutni. És így, egy, egy ideig már, már, már így belehúzott ebbe a dologba, és én is gondolkodtam, elkezdtem ezen gondolkodni, hogy ez hogy lehet? Valóban lehet olyan, hogy egy ember így nagyon akar, de, de nem tud. Nem tudja felfogni. Isten így nem szól hozzá. Nem akarja nek, magát megmutatni neki. De hát én nem így ismerem Istent. Nekem ez így nem, nem így jön. Nem, én, én ahogy megnyitottam a szívemet, és akartam Istentől kapni, én mindig adott nekem, és mindig eljuttatott ahhoz az emberhez, vagy ahhoz a, nem tudom, weboldalhoz, vagy ahhoz a könyvhöz, amiből, amiből Isten szólt hozzám, és így, és így válaszolt nekem. És így, és így valahogy elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mi van ezzel az emberrel, hogy, hogy mi lehet ez. És uh, egészen addig, amíg, amíg nem kezdtünk el személyesen ígyeverseket így tanulmányozni. Ugye volt egy idő, amikor csak így találkoztunk, beszélgettünk, imádkoztunk, és ennyi. És az utóbbi időben, utóbbi két alkalommal vittem igeverseket, leültünk, és elkezdtünk az igével foglalkozni. Elkezdtünk, elkezdtünk így igyeverseket így, így, így kibontani, és így, és így kérdések feljöttek, és eltöltünk egy, akár egy órát is, két-három igyevesen, és így mély ásunk, és, így és elkezdtem elkezdem látni a, az, ő, az ő arcán ezt a, ezt a változást. Amikor úgy, mikor úgy a beszélgetésünk végén, úgy látod rajta, hogy valami leesett neki. Valami leesett neki. És ebből azt akarom kihozni, hogy, hogy, hogy ez igen a kulcs ebben az egész folyamatban. Én egy nagyon fontos eszköz. Ahhoz hogy, ahhoz, hogy Istent e, megismerjed. Hogy, hogy, és, és tudod, még jobban rádöbbentem arra, hogy ez a gyülekezetes esdi, és ott ülök és hallgatom a, Bibliá, a Biblia órát, nem mindig elég. Nem, nem, nem elegendő ahhoz, hogy te kapjál valami személyeset Jézustól. Hogy ami ennél fontosabb, vagy ennél még mélyebbre tud vinni, az az, amikor te fogod az igét, és elkezded azt olvasni, elkezded, elkezded azon gondolkodni, elkezded, elkezded azt úgy, úgy kibontani, és, és egyszerre csak megláthatod, hogy olyan kincseket fogsz kapni belőle, és Jézus olyan személyes pillanatokat fogsz megélni, amit, amit egy gyülekezeti alkalmon nem tudsz. És, és, én, és én valami olyasmit látok most itt. Az a nő ott van, és személy, személyesen csak ő is Jézus. És beszélgetnek, és ő felteszi a kérdéseket, és Jézus szól hozzá, és ő kapott valamit tőle. De az is, ugye a második, elhangzik a második megszólítás. Ugye azt mondja, uram, uram. Ugye először csak zsidó, most már uram. Ugye ebben egy kicsit több tisztelet van. Ugye valószínűleg viszonozza azt a tiszteletet, amit, amit kapott Jézustól. Ugye először a keményen ment, a, a, a falak fönt voltak, ugye. De hogy látta, hogy Jézus gyengéd, Jézus barátságos, Jézus nem hozza azt a tipikus ortodox, büszke keménységet, hanem egy kedvességet hozott, és ő ezt viszonozza. Uram! Né? Tovább 13. vástől. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert ők életre buzgó víz lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejáron meríteni. Ugye azt mondja Jézus, hogy aki ebből a vízből, vízből iszik, itt egy olyan, ez egy olyan kifejezés, ami, amiben azt mondja, hogy aki, aki folyamatosan ebből a vízből iszik, aki újra és újra ide visszajön, és merít, és iszik, megszomjazik, és visszajön, és merít, és iszik, és megszomjazik, és aztán azt mondja, aki abból a vízből iszik, amit én adok. Itt Jézus azt mondja, egyszer, nem folyamatosan jön és hiszik, aki csak egyszer iszik abból, amit én adok. Tehát itt nincs ez a folyamatosság. Jézus itt végül is ebben, a, ebben az összehasonlításban, ugye ebből iszik, megszomjazik. aki abból iszik, amit én adok, az, az nem szomjazik. Ugye ez egy összehasonlítás, és itt végül összehasonlítja azt a, azt a kutat, ugye, és én, én hiszem, hogy azzal a kuttal együtt, ami ott volt, a világot is, összehasonlítja azzal, amit, amit Jézus ad, ami nem világi, hanem ami ami a mennyből jön, és ezt a két dolgot így egymás mellé állítja, és azt mondja, hogy aki ebből a kútból iszik, aki ebből a világból iszik, az újra megszomjazik. De aki abból, amit én adok, akár csak egyszer iszik, az soha nem fog megszomjazni. Mm. És nem tudom, hogy ti hogy tapasztaltátok, de velem pont ez volt ugye um, mielőtt megismertem Jézust ugye, gördeszkás voltam az volt az életem De akkor egy nagyon ritka dolog volt, nagyon, nagyon kevesen gördeszkáztak akkor és hát én, én szerettem ezeket a különleges ritka dolgokat, ugye vagányság volt benne és így uh, ilyen, ilyen igazi gördeszkás voltam és, um, és ugye annak éltem Ruha, zene, haverok, minden az körül pörgött. Uh, utána később ugye belecsúsztam a, uh, ugye a sportol, sportolásba, de ott is a kosárlabda, a streetball, ugye az, volt, az volt érdekes, azt szerettem. És ugye azt is úgy felvettem mindenével, ami volt. Ugye? Az öltözés a haverok, a, a zene, minden, ami azzal jött. És ugye, nyilvánvalóan kerestem valamit. Ugye, mentem az egyiktől, nem volt elég, mentem a másikhoz, az sem volt elég, és aztán jött Jézus. És Jézus jött, betöltött, és azóta van. Valahogy azóta nem jutott az eszembe, hogy keressek valami mást. Valahogy az, a, az, amit Jézustól kaptam, az így folyamatosan, még mindig ott van még mindig oltja a szomjamat. Még nem száradtam ki, még nem szomjaztam meg. Nem jutottam oda, hogy na jó, túl vagyunk a kereszténység időszakán, ezt is megtapasztaltam. Magány volt, meg volt a maga kis zenéje, maga kis társasága, maga kis öltözete. Felismertem, kiismertem, láttam olyat, láttam amolyat, jól van, menjünk tovább, próbáljunk valami mást. Valahogy Jézussal ez nem jutott az esembe. <gül> Valahogy Jézussal kapcsolatosan nem jutottam egy ilyen helyre. Nem untam meg. Nem nőttem ki. Ugye? Voltam, először hallottam Jézusról, 16-17 éves voltam. Ugye? Most vagyok 34. Ugye? Tehát fele-fele. Úgy -fele, az életemnek a felét, ugye nem ismertem Jézust, a felét ismerem. És ugye még mindig. Tehát nem nőttem ki. És valóban igaz, amit Jézus mond. Jézust egyszer megtapasztalod, egyszer iszol, egyszer engeded, hogy betöltsön téged. Egy olyan forrás lesz az életedben, ami nem szárad ki. Ami folyamatosan ott lesz. Tehát tudod, hogyha maradsz ebben a világban, és, és iszol ebből a világból, akkor adálom, hogy egy idő után meg fogod unni. Egy idő után kiszárad az a forrás. Majd mész valahova máshova. Vagy kinövöd, aztán majd valami mást felveszel. De tudod, Jézus nem lehet kinőni. Jézus nem lehet megunni. Jézus egy forrás, ami örök életre tart. Örök életre tart. Meg a halálod után is Jézusból, Jézus lesz a forrásod. Meg a halálod után is ő lesz az életed. Ami szintén tetszik ebben az egészben az az, hogy Jézus azt mondja neki, hogy ha kérnél, akkor kapnál. És a csajszít csak itt, akkor adjál. Tehát így, ha kérnél, kapnál. Ennyi. Akkor kérek. Akkor adjál. Ugye, megint csak nem érti teljesen. Adjál, akkor már többet nem kell idejárnom. Ugye, nem teljesen érti, de nem baj. Bátor volt és kért. És Jézus meg, megint csak türelmesen, türelmesen bánik vele. És ezt mondja. Jézus így szólt, 16. vers. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem, Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert, őt, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed, ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, uram, látom, hogy proféta vagy. Kéri, kérem, uh, hozd ide a férjedet, Léci. Ez most hogy jön ide? Kérem, add már oda, most mi, mi köze van az én férjemhez ez az egészhez? Ugye, majdnem ezt kérdezhette volna. Ugye, és ez hogy jön most ide? Úgy jön ide, hogy, hogy mielőtt Jézus feltölthetné, először ki kell üríteni. Mielőtt adhatna, először ki kell tisztítani. Mielőtt kaphatna ebből a forrásból, először a régi forrást ke kell, ki kell tisztítani, és mindent, ami, ami abból maradt. Minden piszoki szennyez, szennyeződés, ami, ami a régi forrás hozott magával. Ugye? Jézus először a bűnével el akar bánni. Attól akarja őt megtisztítani, de hogy azt megcsinálhassa először, arra volt szükség, hogy a nő egy őszinte megvallást tegyen a bűnéről. Ugye, azt mondja, hogy hozz ide a férjedet, és megmondhatta volna, hogy a, már, már késő, most már nem megyek érte, vagy a, biztos, hogy nem jönne ide, vagy őt amúgy se érdekli ez az egész. Ja, hazudhatott volna, de azt mondja, hogy nincs férjem. Megvallotta az állapotát. Megvallotta neki. És Jézus azt mondja, hogy igazat mondtál. Őszinte vagy velem. Igazat mondasz nekem. Nem takargatod el. Tudom, hogy szégyeled. Tudom, hogy eddig már öt férjed volt. És egyik se volt jó. egyikkel se volt jó. Most élsz valakivel, de már annyira kiábrándult vagy, hogy ehhez már um, nem is mész uh, feleséggel. Uh, őszinte vagy velem, és, és, uh, és nem takargatod a bűnödet. Ezért, ezért Jézus uh, megtisztíthatta őt. És tudjátok, ez egy, ez egy nagyon fontos része a mi, a mi kereszténységünknek, a mi kapcsolatunknak Jézussal hogy tudod, amíg, amíg takargatsz dolgokat Jézustól, amíg nem tudsz vele őszintén beszélni, amíg nem tudsz neki igazán megnyílni, igazságban, tudod, addig, addig azok a dolgok ott is maradnak, és addig nem is fogod tudni megtapasztalni ezt az igazi forrást. Amíg lesz ott valami, ami, ami, ami elveszi a helyet. Mert azért jött, hogy kitisztítson és feltöltsön. És ezért jött ezzel a dologgal. Na no, akkor, akkor először, mielőtt még adhatok, először bánjunk el ezzel a férfi dologgal az életedben. Például kis egy nagyon fontos dolgot tudunk meg ebből, amit Jézus mondott róla. Az, hogy, hogy ez a nő ki volt ábrándulva. Ugye öt férje volt, és most itt van ez a hatodik, és ezzel már házasodni sem akar. Um, ugye kiábrándult lett próbálta, próbálta merített, merített, merített és szomjas maradt és megint szomjas maradt és megint szomjas maradt és most már ott van, hogy na hagyjuk a francba ezt az egészet a pasi dolog ezt én végigcsináltam, de ez nem jön be nekem ez, ez, ez nem, adott, nem adta meg nekem azt, amire igazán vágtam tudjátok? Kiábrándultsági jó dolog. Jó kiábrándultnak lenni. Különösen ennek a világnak a dolgaiból. Tudjátok, nem mindenki kiábrándult. Sokan ábrándultak. Sokan el vannak varázsolva. A legújabb telefon, valamilyen csajsi a suniba, valamilyen édesrác az osztályban, valami elvárázsolja az embereket. És, és nincsenek ott, hogy, hogy kiábrándultak legyenek, hogy azt mondják, hogy ez a világ üres. Elegem van ebből. Keresem, megyek, futkosom a köröket, és semmire se jutok. Tudod, jó egy ilyen helyen lenni, jó egy ilyen állapotban lenni, kiábrándulni ebből a világból. Mert más nincs. Csak ilyen varázslatok vannak. Láttátok? Van egy sorozat most. Egyszer volt, hol nem volt. Láttátok már? Ilyen varázslás. El van varázsolva mindenki. És akkor jön egy, egy um, csajsz, és akkor kiszabadítja őket a varázslatból. E, és pont így van a világ is. Tehát ilyen el vannak varázsolva. És tudod, mi olyan jó... Ebből is kiábrándulni. Úgy eljönni, hogy, ah, elegem van. És ja, fontos, egy ilyen helyen lenni. Ugye, itt, és itt elhangzik a harmadik megszólítás, az, hogy, ó, oh, látom, hogy proféta vagy, fú, most oh, ezt nagyon elmondtad, ezt honnan tudtad, hogy ilyen életet éltem? Uf, biztos proféta vagy, biztos, Isten kijelentette ezt neked. Mert ezt saját magadtól nem tudtad. Nem tudhattad. És, és nagyon jó ezt látni, ahogy hogy ez a dolog így kibontakozik. 20. vers. ami atyáink ezen a hegyen imádták az Isten, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van a hely, ahol Istent imádni kell. Na, feljött az imádat témája. Ugye a beszélgetés során ugye Jézus, ahogy, ahogy elkezdi neki ezeket a lelki dolgokat így, így, így kifejteni, ugye, Elkezd rádöbbenni ez a nő, hogy fú, hát itt többről van szó, mint csak egy jöttment zsidóról. Ez, egy, ez Istennek az ember, sőt olyan dolgokat mond rólam, amit amúgy nem tudhatott volna. Fú, és akkor, és akkor így, így beveti ezt a kis ö, tudását, amit így a vallásról, vagy Istenről tud, és ugye ami mi atyáink itt, ti azt mondjátok, hogy ott, és, ö, és ugye, tehát bedobta ezt a kis vallásosságot, ugye? lehet, hogy te is hallottál már ilyeket. Ö, igen, amikor kicsi voltam, akkor jártam templomba, és ö, meg is keresztelkedtem, és, ö, és igen, a szüleim azok hívők, és így próbálsz neki Jézusról beszélni, és ő, is, és ő, és ő így, így felhozza ezt a, ezt a kis vallásos múltját, beszélek kicsit a templomról, még hát, és így olvastad már a Bibliát? Hát, azt még nem, így a pap néha beszél róla, ö, és így Imádkozol. Hát így, így a mi atyánkat igen, néha ha így elmondom, alvás előtt, és így látod, hogy igazából csak a, csak a vallásról beszél. Tehát Istennel nem találkozott, vagy nem tudja, hogy ki Jézus, és hogy lehet vele egy személyes kapcsolata, de ezt így felhozza azért, hogy azért nem ne, ne, ne tűnjön ez ilyen nagyon rossznak, hogy te, mint hívő, és, és így beszélsz Istenről, és de hát neki is van valami. Um, és ugye sokan így vallásosak, um, de igazából nem találták meg még az örök életre buzgó forrást. És tudod, nekünk is megvan ez a veszély, hogy vallásossá váljunk. Hogy, hogy, hogy az egészből, amit csinálsz, akár a gyülibe vagy ifibe jársz, vagy dicsőíted Istent, nagyon könnyen e, megtanulhatod azt, ahogy ezeket a dolgokat kell csinálni, megtanulhatod azt, hogy hogy kell egy golgotában dicsőíteni, felemelt kezekkel lehet, még a gitárt már így megszoktuk, és tök jó, és, és megtanulod ezeket a külső dolgokat, de elveszíted a lényegét, elveszíted azt, a, azt az igazi belső kapcsolatot Istennel, és olyanná válsz, mint a, enneket, mint ennek Jézus nevezte a farizausokat. Én kimeszelt sírok. Kimeszelt sírok, és belül csak csontok vannak. Kívülről jól nézel ki, de belül halál. Kívülről olyan tisztának nézel ki, mert már megtanultad a keresztény beszédet, meg a keresztény mondókát, de ott belül Igazából Jézussal nincs egy igazi kapcsolatod. És, és ennek a nőnek kb. ennyi volt. Tudott egy kis infót, tudott néhány dolgot, de ennyi. De igazán nem találkozott Istennel. És Jézus azt mondja neki, a 21. vers, hogy így nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor, amikor nem is ezen a helyen, nem is Jeruzsálemben imádják az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya az ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Hogy Jézus itt azt mondja, és, és megint milyen, milyen kegyelmes itt Jézus, hogy, hogy belemegy ebbe a beszélgetésben. Ugye Jézus így rátért a témára, és a nő próbált így hárítani. És mi van így a vallásossággal, amit imádjuk. És Jézus így azt mondja, jól van, akarsz erről beszélgetni, jól van, akkor beszélgessünk most erről. És így belemegy, és, és kifejti neki, hogy, hogy, hogy tudod mit, sok minden meg fog változni. Tudom, vannak ezek a viták, vannak ezek a különbségek. Ti kialakítottatok magatoknak itt egy vallást. Mert ugye a szamáriajaknak meg volt tiltva, hogy a Jeruzsálemi templomba menjenek e, imádni. Ugye, tisztátalanok voltak, oda nem szabadott menni nekik. Ezért... Ott, szanári területén e, készítettek maguknak, kitaláltak maguknak egy helyet és egy módszert, hogy hogy fogják imádni Istent. E, és ugye ez volt az a különbség, amiről beszélt. Hát mi, mi így csináljuk, és ti úgy ott, és e, de hogy is van ez? És azt mondja, hogy tudod mit, igazából mit csináljuk jól, ti rosszul csináljátok, de tudod mit, eljön majd az óra, amikor ezt nem fog számítani. Amikor minden meg fog változni. Amikor, amikor ez az egész már nem, nem, nem a, a, a falak között, a, a kőtemplomokban fog zajlani, hanem igazságban és lélekben. Igazságban és lélekben fog ez az egész dolog lezajlani, ez az egész Isten imádat. És, és az Atya ilyeneket is keres, akik igazságban és lélekben fogják így imádni Istent. Ugye is, um, ahogy továbbolvasod az Új Szövetséget, a leveleket, ugye ott Pál beszél arról, hogy, hogy mi lettünk Istennek a temploma. Hogy te vagy Istennek a temploma. Te, aki megnyitottad a, az életedet, a szívedet Jézusnak, kopogott, te azt mondtad, hogy Jézus gyere be, legyél a megváltóm. És ő beköltözött az életedbe. A Szentlélek betöltött téged, és te lettél Istennek a temploma. És azt mondja, hogy na ez az. Az atya ilyeneket keres. Aki, akik, akik megérték, akik megtapasztalják mindezt, akik, akik újjá lélekben. Mert azok tudnak igazán, igazságban és lélekben imádni. Tudják imádni az atyát. És ugye Jézus mondta is, hogy tudjátok sátok, jobb, hogyha én elmegyek, mert akkor elküldöm a szent lelket. Aki betölt majd titeket, és aki majd elvezet titeket a teljes igazságra. És ugye így már, már ez az egész imádat dolog már nincs leszűkítve egy helyre. Már, már bárhol, bármikor bárki, aki befogadja Jézust a szívébe, imádhatja Istent. És ez nagyon fontos dolog, így a, amikor a dicséretről és az imádatról beszélünk, hogy te bárhol imádhatod Istent. a buszon ülsz, ezt csak utazol, és csak így magadban énekelhetsz. Vagy magadban mondhatod, Jézus, szeretlek, Jézus, imádlak, Jézus, köszönöm. És tudod, ott abban a pillanatban, ott zajlik az imádat igazságban és léletben. Bárhol, bármikor, bárki, aki befogadja Jézust. Ugye... Um, azt mondja, hogy imádat igazságban és lélekben. Ugye ez a kettő együtt jár. És ez az, amiről beszéltem, hogy maga az igazság, maga a tudás, az ilyen megkeményíthet minket. Ilyen vallásossá tehet minket. De ahhoz, hogy nem maradjunk, vagy ahogy, ahhoz, hogy ettől meglegyünk védve, ahhoz kell a Szent Lélek. Ahhoz kell, hogy belegyünk töltekezve a szent lélekkel. És ahogy kéred az atyát, hogy töltsön be a lelkével, így meg tudsz maradni. Nem csak igazságban, hanem lélekben is. És ezt kérjétek, erre bátorítalak. De, mert ezáltal nem csak Istennek az igazságát fogjuk ismerni, hanem Istennek a szívét is érteni, hogy Isten mit is akar igazából kijelenteni és mondani neked. Ugye én sokáig egy gyülekezetre vártam, hogy imádhassam Istent. Volt, volt egy olyan időszakom, amikor, amikor így vártam már, hogy vasárnap mehessek Gyülibe, mert ott fogom imádni Istent. És valahogy, valahogy nem, nem mondták meg nekem, hogy figyelj, bárhol, bármikor, ugyanazzal a Jézussal tudsz találkozni. Mert te vagy, ennek a temploma. És ez nagyon felszabadított engem, amikor ezt megértettem. Akkor nagyon, nagyon, nagyon szabad lettem abban, hogy Isten dicsérjem. És már nem, nem arról szólt az életem, hogy ugye, majd ott, azon a helyen ott van Isten, és majd ott találkozhatok vele, hanem az, hogy uram, én most veled akarok találkozni. És elvonultam, és Jézussal töltöttem időt. És ez nagyon fontos. És azt mondja, ugye az Atya folyamatosan keresi azokat, akik így fogják imádni. Ugye is ennek bizonyítéka az, hogy Jézus ott van és beszélget ezzel, a, ezzel az asszonynal. Mert ez az, az asszony pont ilyen volt. Pont ilyen volt. Meg akarta tapasztalni Istent. És, és Jézus megtalálta őt. És Jézus megtalálta őt. És végül az utolsó két vers, és azt enszefoglalom is befejezők, ez az azt hogy így felállt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled, veled beszél. Ugye, egy um, ugye folytatásban ugye látni azt, hogy ez a nő valóban el is hitte azt, amit itt hallott tudom, hogy majd, majd eljön egyszer a messiás, is, majd ezek a dolgok, amikről te beszélsz, azok, azok úgy valóság lesznek. És Jézus azt mondja neki, tudod, mint én vagyok az. Itt van, itt vagyok. Itt vagyok, és én hoztam el neked most ezt az egészet. Az, amire te vágysz. Ugye, végre találkozott az élete férfiával. A, azt a, férfi, akit keresett mindvégig, ez csak ott volt. Ez csak ott volt. És így egy igazi imádó lett belőle. Ugye milyen érdekes, hogy, hogy ezt a... és miből gondolom, hogy egy igazi imádó lett belőle? Mert a meggyőződésem az, hogy az, hogy ez a nő, ez, ez megtért, akár a, a, a szamáriai gyülekezetnek a, az egyik Fontos tagja lett. Még azt is hátom képzelni, hogy a, a felső szobában ott volt a tanítványokkal, amikor várták a szent a kijöntését. Mivel, hogy ugye tudjuk, hogy Jézus itt van ezzel a nővel, csak ketten beszélgetnek. És mégis János, amikor írja az evangéliumát, akkor nagyon részletesen le tudja írni ennek a beszélgetésnek a, ugye, a, a szavait, a mondatait, az apró dolgait. Én azt hiszem, hogy ez a nő végig ott volt a keresztényekkel, és elmondta Jánosnak, János, amikor én találkoztam Jézussal, gyere, elmondom neked, hogy hogy volt. Ott voltam, jöttem, és ő ott ült, és akkor kérd tőlem vizet. És meglepődtem, hogy hogy kérd tőlem vizet. És így elmesélte neki, hogy hogyan találkozott Jézussal. És hiszem, hogy ő egy igazi imádó lett. Ugye, mik azok a dolgok, ugye, amik elvezetik ezt a nőt erre a, erre a pontra? Hogy, hogy belőle egy igazi imádó, egy imádó, aki igazságban és lélekben tudja imádni Istent. Hogyan válhatunk mi ilyen imádókká? Ugye, az atya ilyeneket keres, ugye? Szeretnétek ilyen imádók lenni? Igazságban és lélekben? Ki az, aki szeretne? Ki az, aki szeretne? Nagyon jó. Na néhány dolog, amit ebből a történetből ki tudunk e, venni. E, először is, ugye mondtam nektek, hogy, hogy ugye, e, mindig kiemeltem azt, hogy, hogy, hogy ez a nő hogyan szólítja meg Jézust. Ugye, először lezsidozta, ugye? Utána, utána azt mondja, hogy, hogy uram, egy kicsit tiszteletet tisztelet tudom. Utána ez a dolog még e, mélyebbre megy, proféta, és végül messiás. Te vagy a Krisztus, te vagy a megmentő. Ugye leült, beszélgetett Jézussal, és Jézus kezdte magát kijelenteni neki. Hogy beszélgetett vele, ennek a nőnek elkezdett leesni, hogy kivel is beszél, kivel is beszél. Nem csak egy hagyományos zsidó, egy, egy férfi, akit, aki tiszteletre méltó. Éh, ő Isten embere, aki olyan dolgokat tud, amit más nem. Sőt, ó, ő a messiás, ő a megváltó. Értitek, hogy ott tölt időt Jézussal beszélgetnek, és, és Jézus így kezd kijelenteni magát neki és ez a nő oda jutott, hogy végül imádja őt. De az első dolog, ami, ami el tud minket juttatni oda, hogy mi is ilyen imádok legyünk, az az, hogy töltünk időt Jézussal. Az, hogy leülünk, hogy személyesen vele töltünk időt. Hogy megengedjük neki, hogy szóljon hozzánk, és szólni akar. Megengedjük neki, hogy kijelentse magát nekünk, és hogy ki akarja magát jelenteni nekünk. És hidd el nekem, ahogy ezt a Jézust elkezdett személyesen megismerni. És ezt látom abban a sárban is, akiről beszéltem nektek. Hogy ahogy elkezdél megismerni Istent, ahogy elkezd hallani és az igéből felfogni azt, hogy ki is ez az Isten, akiben hinni kellene. Elkezd neki valami leesni. És ugyanúgy lesz veled is. A Minél jobban megismered Istent személyesen, annál nagyobb imádó leszel. Annál jobban fogod őt imádni igazságban és lélekben. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez, ez kikerülhetetlen. Csak gondolj bele, hogy, hogy ezek a sztárok, akiket imádnak. Ugye a, az emberek. Ugye amíg nem ismeri, addig nem érdekli. Ahogy olvas róla, hogy látja őt a tévében, hogy megtudja, hogy mit vitt véghez, hogyan tud énekelni, hány aranyérme van, ugye? Ó, az egy nagy ember. Az egy fontos ember. Ő a tévében volt. Most már, ma már ennyi is elég. Való világban volt. És ilyen az lett belőle, a semmiért. De ugye, a, a minél jobban megismered, annál jobban tudod majd imádni őt. És hidd el nekem, Jézust megismered, itt el nekem, hogy imádni fogod. Második dolog, amit, amit látunk ebben a történetben, az az, hogy ez a nő nem takargatta a bűneit. Megvallotta. Igen, igaz van. Így van. Nincs férjem. Megvallotta a bűnét, nem takargatta a bűnét. Tudod? Ez is nagyon fontos. Mert amit takargatni fogod a bűnödet, Addig, addig nem lehet ott ez az igazi, személyes, nyitott, őszinte kapcsolat Istennel. Tehát legyünk ilyen bűnmegvallók. Legy, legyen ez az életstílusunk, legyen ez a, le, erről szól, szóljon, erről. ne takargassuk a bűnenket. Legyünk őszinték Isten előtt. És mondjuk meg, hogy Uram, ezt elszúrtam, ezt nem kellett volna. És tudod, ez fogja... Egy frissé friss és e, akadálymentessé tartani a kapcsolatodat Istennel. E, harmadik, ne limitáld magadat egy helyhez, mert te lettél Isten temploma. Legyél egy olyan imádó, aki, aki itt és most imádja Istent. Aki nem vár majd vasárnapra, aki nem vár majd valamilyen pillanatra, hanem aki felfogta azt, hogy, hogy én be vagyok töltve a lélekkel, Jézus az én szívemben él, én vagyok Istenek a temploma, és én imádhatom őt. És tudod, én hiszem, hogy, a, hogy Isten gyönyörködik abban, amikor te ott a buszon ülsz, és csendesen imádod őt. Gyönyörködik abban. Mert látja azt, hogy na, olyanokat keresek, akik nem csak a vasárnapra várnak, hanem akik minden nap megélik az ellen való kapcsolatod, az imádatot. Imádnak engem, nem templomokban, hanem igazságban is szellemben, buszokon, osztályokban, bárhol, az utcán, vagy sétálnak. Negyedik dolog, ugye ahogy mondtuk, hogy igazságban és lélekben, hogy ne csak, ne csak tudás, hanem szív. Szív is legyen, Hogy nem csak olyan keresztények legyünk, akik, akik ismerik az igazságot, és, és keményen ragaszkodunk, és, uh, hanem, hanem keressük Isten szívét. Uram, ezt miért mondtad? Ez mit jelent? Milyen szív van ez mögött? Mit akarsz nekem ebből kijelenteni? És, és az ötödik dolog, ami szintén jó, legyél kiábrándult. Legyél kiábrándult ebből a világból. Mert amíg el vagy varázsolva valamivel ebben a világban, nem, nem fogsz tudni igazán, igazságban és lélekben imádni. Uram, köszönjük neked ezt a találkozást ezzel a, ezzel a nővel. Uram, teljesen megváltozott az élete, is. és uram, ő egy, egy igazi imádó lett, uram, és uram, is szeretnénk azok lenni, szeretnénk azok maradni. Uram, nem akarjuk engedni a vallásosságnak, hogy, hogy elvegye tőlünk ezt, a, ezt az imádatot. Uram, nem akarjuk engedni, hogy a bűn elvegye tőlünk ezt, a, ezt az imádatot, Uram. Szeretnénk, Uram, ilyen megvallók lenni. Jézus, Uram, így itt szeretnénk veled időt tölteni. Uram, hiszen minél jobban megismerünk, annál, annál nagyobb imádat fog kijönni a szívünkből. Jézus, kérlek, jelentsd ki magadat nekünk. Ismertessd meg magadat velünk, Uram. Hogy tudjuk valóban tudjuk meg, hogy ki is vagy Te valójában, Uram. Hogy ne csak, ne csak úgy ismerjünk, mint akiről valaki mesél nekünk, hanem úgy ismerjünk, mint aki hozzánk beszél, aki nekünk szól, aki velünk beszélget. Hiszen Te akarsz, Uram, személyesen mindannyiunkhoz szólni. És Uram, mi mi meg akarunk ismerni téged, kérlek Jézus, a te nevedben. Amen.